Kapittel 30 «Ved i en stridige sønner», lyder Jehovas utsang, «de som er tilbøyelige til å gjennomføre råd, men ikke det som kommer fra mig, og til å utdøse et drikkeoffer, men ikke med min ånd, for å føie synd til synd, de som begir seg av sted for å dra ned til Egypt, og som ikke har spurt min munn, for å søke ly i Faraosborg og søke tilflukt i Egypts skygge. Og Faraosborg, skal for dere bli en årsak til skam, og tilflukten i Egypts skygge en årsak til ydmykelse. For til Soan er hans fyrster kommet, og hans utsendinger når helt til hans. En hver skal i sannhet bli skamfull over et folk som ikke er til gang for noen, som ikke er til hjelp og ikke til gangen, men er en årsak til skam og en årsak til vannære. Utsangene mot dyrene i sør Gjennom landet med trengsel og hare forhold, med løve og knurrende leopard, med hoggorm og flygende ilslange, fører de sine rikdommer på fullvoksende eslers skuldrer og sine forhold på kamelers pokler. For folket skal de vise sig å være uten nytte, og egypterne er bare tomhet, og forjeves kommer de til å hjelpe. Derfor har jeg kalt denne Rahab. De vil helst sitte stille. Kom nå. Skriv det på en tavle hos dem. Ja, skriv det opp i en bok, så det kan stå der for en dag i fremtiden, som et vittnesbyr til uavgrenset tid. For det er et opprørsk folk, løgnaktige sønner, sønner som ikke har villet høre i Hovas lov, som har sagt til dem som ser, dere skal ikke se, og til dem som har syner, dere skal ikke se syner for oss av redelige ting. Tal glatte ord Se syner av bedragerske ting. Vik av fra veien. Bøy av fra stien. Få for vår skyld Israels hellige til å bli borte. Derfor, dette er hva Israels hellige har sagt. I betraktning av at dere forkaster dette ord, og ettersom dere setter dere sli til bedrageri og til det å gå krokveier, og dere støtter dere til det, derfor skal denne misgjerning bli for dere som et revnet, falleferdig stykke som buler ut i en høy mur, som kan bryte sammen plutselig, på et øyeblikk. Og en skal sannelig knuse den som en knuser en stor krukke fra pottemakerne, en som blir slått i stykker uten skånsel, slik at det blant den stykker ikke kan finnes et potteskår til å rake ilme fra illstedet, eller til å øse vann med fra et mylent sted. For dette er hva den suverene Herre Jehova, Israels Hellige, har sagt.» Ved å vende tilbake og hvile skal dere bli frelst. Deres velde skal bestå i at dere rett og slett forholder dere rolig og nærer tillit. Men dere ville ikke, og dere begynte å si, «Nei, på hester skal vi flykte.» Av den grunn skal dere flykte. Og på raske hester skal vi ri. Av den grunn skal de som forfølger dere vise seg å være raske. Tusen skal skjelve på grunn av refselsen fra en. På grunn av refselsen fra fem skal dere flykte, inntil dere er blitt tilbake som en mast på toppen av et fjell, og som et signal på en høyde. Og derfor skal Jehova fortsette å vente på å kunne vise dere sin gunst, og derfor skal han reise seg for å vise dere barmhjertighet. For Jehova er en dommens Gud. Lykkelig er alle som fortsetter å vente på ham. Når folk i Sion bor i Jerusalem, skal du slett ikke gråte. Han skal visselig vise dig sin gunst ved lyden av ditt rop. Så snart han hører det, skal han i sannhet svare dig. Og Jehova skal visselig gi dere brød i form av trengsel, og vann i form av understrykkelse. Men din store veileder skal ikke lenger skjule seg, og dine øyne skal bli øyne som ser din store veileder. Og dine ører skal høre ett ord bak deg si, dette er veien. Gå på den. Dersom dere skulle gå til høyre, eller dersom dere skulle gå til venstre. Å overtrekke på dine utskårende bilder av sølv, og det tettsluttende belegget på din støpte bildestøtte av gull, skal dere gjøre urene. Du kommer til å kaste dem bort. Som en kvinne som har menstruasjon kommer du til å si til det. Bare urenhet. Og han skal visselig gi regn for ditt såkorn, som du tilsår jorden med og brød som grøde fra jorden, og det skal bli fett og rikt på olje. Din buskap skal på den dagen beite på en hvitstrakt beitemark. Og kvege og de fullvoksne eslene som bearbeider jorden skal ete for som er tilsatt syreplanter, som er blitt kastet med skovl og med gaffel. Og på hvert høyt fjell og på hver høy å skal det være bekker, vanngrøfter på den store slaktingens dag, når tårnene faller og fullmålens lys skal bli som den glødende solens lys, og den glødende solens lys skal bli syv ganger sterkere som syv dagers lys, på den dagen da Jehova forbinder sitt folk sammenbrudd og helbreder til og med det dype såret etter det slaget han ga det. Se, Jehovas navn kommer langt bortefra, brennet av hans vrede og med tunge skyer, hans lepper er blitt fulle av fordømmelse, og hans tunge er som en fortærende ild. Og hans ånd er som en flommende elv som når helt til halsen, for å svinge nasjonene fram og tilbake med en verdiløshetens sikt, og et bissel som får en til omkring skal være i folkenes kjever. Dere kommer til å ha en sang, lik sangen i den natten da en helliger sig til en høytid, og fryd i hjertet som den som vandrer avsted med en fløyte for å gå til Jehovas fjell, til Israels klippe. Og Jehova skal visselig la sin røsts verdighet bli hørt, og han skal la folk se hans arm fare ned i vredens voldsomme harme og en fortærende ills flamme, og med skybrudd og kraftig uvære haggelsteiner. For på grunn av Jehovas røst skal Assyria bli skrekslagent, men dokk skal han slå det. Og hvert slag av hans tykt stav, som Jehova la ramme av Syria, skal sannelig vise seg å være ledsaget av tamburiner og harper. Og i kamper hvor våpen svinges, skal han i sannet kjempe mot dem. For hans tofet er nylig gjort i stand. Det er også berett for kongen selv. Han har gjort ett spål dypt. Det er ill og ved i overflod. Jehovas pust brenner som en elv av svåvelmote.